Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahu xhallavala falenderojmë vetëm për gjithë ndihmën dhe falë që kërkojmë. Duesim Allahu xhallavala t'i bëkon takimet tona dhe t'i bëntë të dobishme për ne në këtë botë, dha të drejshme dhe të shpërblyera për ne ditën e takimit me Ta. Të nërrua lëzër, si kur që ja keni të njohër, jemi duke të rejtuar tema që kanë të vëjme dhekrin, dhe këto tema i kemi mërtuar si gjenetik sa i bote. Të kemi thënë se për të përjetuar dhe për të qenë dhekri gjenetik sa i bote, pa dyshim se duhet të ndiqet një rrugët saktuar që kemi folë për të në takimin e kaluar. Në anën tjetër, duke pas parasysh se të Dhekri nuk deli jashtë të qenërit adhurim dhe i Zotë Gjellewale është ibadet Dhe tërpa të shumëse kras mirësive të shumëta dhe kras vlerëve të shumëta që i ka i ka dhe regula Që besimtarët do të iken parasysh kora ata e krynë këtë ibadet në raport me Zotën e tyne Dhe këto regula në të shumëta dhe ne nuk do të të tërtujmë dhe të gjithak për tyne Por do të mundohem që të marim Ato ndoshta më kryesorët që kanë të bëjnë drejt për vetë me ne, nga se kemi përmendur se trajtimi kryesor juani përmes këtyre ligjëratave është që të mësojmë përmbajtjen e dhikrit dhe kuptimet e asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çta prëtojmë pasaj atë ç'athënim. Në çështë shikojmë këtë adorim dhe shikojmë hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për dhikrin, do dhe të shohim se dhikri është i lloj-llojshëm. Ne dhe kemi dhikër i cili fillimisht është i përgjithshëm, nuk është i kurzuar as nuk është i e i kufizuar as në kuh e as në dhënt. Dhe padyshum se këtu besimtari është i lirë që ta përmendë Allahu xhalleu ala sa më shpesh, ta përmendë në çdo situatë në çdo vend. Si kërë është të thëmërit e fjales, Subhanallah, La ilahe illallah, Elhamdulillah, e kështë mëra. Pra e ka shumë hadithë që flasën për lirën e fjales, La ilahe illallah, që besëmëtarit të thatë, ka do shesë kanë dhe cilët, La ilahe illallah, ose kemi hadithë që flasën për lirën e kombinimit të katër lojëve të dhekrit, e qenë Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, edhe Allahu akbar. Kemi hadithën që thosin po vlerën e fjalës la haula wala quwata illa billah. Hadithën që thosin po vlerën e kësaj e këtij morror. Mirpo kras vlerave të shumta ose të këtyra thënieve nuk gjejmë se është e kufizuar në kohë dhe vend. Përveç rasteve të posaçme, por përgjithsisht kjo është dekri përgjithshëm. Dhe dhiken e përgjithshëm në shtatori e përmend Allahu në Kur'an se si kurse vetë Zoti e ka lavduruar në Kur'an duke thon se ropt e mençur dhe mendje ndritur dhe të udhzuar te Allahu tin akush alladhine yadhkurun allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ata qe permendin allahun qe alajalalu do thot ne kemb ulur mangjit e shtrirr çdo gjendje do ne kët ado hanithi i aishat radhiyallahu taala anha se kan rasulullahii sallallahu alaihi wasallam yezkur rabbehu fi kulli hīn. Si dërguari sallallahu alaihi vepërmend Zotin në çdo gjendje, përditësisht, kado që silllej. Dhe kjo është e para që ka të bëjë me dhikrin. E dyta, dhëkër i kufizuar në ko apo në vend. Për shkak të dhikrit i kufizuar në ku është dhikri mëngjesit dhe një së dhikri mbrëmjes, që ne ndiejmë se dhikri sabahut dhe i në përmjes dhikrë ku kufizuar me kohë është dhikrë që bëhet pas namazeve 33 subhanallahu 33 allah elhamdullahu 33 allahuekber akshenërat. Dhe gjithashtu të kemi dhikrë të kufizuar me në bast vendit, për shkak të dhikë kur hyj në xhami, në vendi është ai që përcakton çka kimë thonë, jo çka dush ti. Dhikri kur dal për kur në xhamisë, dhikri kur hyj në shtëpi dhekër kur dhejnë nga shtëpje e kështë të më ratë. Dhe gjithashtë të kemi dhekër sili është ndërlidhur me rastët të saktuara. Dhe të datë një riu kur të hambuk, një riu kur të veshteshën, një riu përshamu kur e, e, e shëhanë nëri, dhekër të shumë që nga kam su, pejgamberi sa në qëpar duhet të thimin e këtu situatë ata. Dhe në gjithë të aktu që kanë të bëjnë me to lloj të dhëkret përveç llojit të pav, besentori është e kërkuar dhe e rekomanduar për të që ti përmbahet asaj që e ka thënë dërguari sallallahu alaihi wasallam. Bashan bull nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë një dua të posaçme ose një dhikr, një përmendje të Allahut të posaçme e ka bërë në këtë rast të caktuar. Atë nganjë është e kërkuar që ne mos të zvendësojmë Dhëkëna pejgamberit sa sallallahu aleyhi ve sellem diçka nga ana jone. Edhe pse ndoshta leva duket formulim interesant. Por ne nuk mund të formulojmë dhëkër më të mirë dhe më të përshtatshme me të kërkuar saj që e bën tek kush pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj është mirë që këtë citatati përmbajmë dhëkër që ka thënë pejgamberi sa sallallahu aleyhi ve sellem. Në çopse ne pastaj dojmë të fol nga vetja jon, me përmend Allah, me bë dota kështu më rad, kë në prit shpun. Mirpo Ti me të kujdem që kjo mështë të bëhet e vazhduushme Dhe kjo mështë të bëhet regull I pandërpërin nga anë e nga se pas ta i mund t'i konkuron Sunetit për i gamberit sa zënë të del në ato që quat rrisi e shëmtuar Ajo që të të mundun të flasim në takimet e arshme Dhe të të spaku për një kodë saktuar Ka të bëjme dhikrin e sabahut edhe akshamit Nga së rajështë ne e qelim ditën me sabah Andaj, qfar dhekri besimtari thot Kur të fillën ditën e ti në mëngjes në sabah Dhe qfar thot kur e përmbyll ditën e ti në mbrëmja Ka një vargë, tësatë mësimesh, uzimesh, porosikës në këdretim Që në kam su pe i gamberi, së të rrasëm, qfar duhet të thejmi Dhe kjo quëtë si dhekri sabah dhe i akshamit Andaj duke pasur hyrse ky rdhikri që do të klasë për të, dua që të tëm të rregullën lidh me kët dekad. Nëse shpesh ana vin shumë pyetje lidh me këto lutje të sabatës të akşamit, që do të aj që nuk i din përmandsh, i gjën tek libri mbroja e muslimanit, është libri i vogël i xhepit, aty e ki dhikrë dhe lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes. Ka shumë vlera të ndoja dhe ka shumë sevape. Madje Shumë nga këtu dhikra është çava për mbrojtje në besimtar nga shumtësia, nga shumshërrë. Andaj është mirë që besimtarët mos mëlenë këtu dikr anash, por me vot tradit njëtin e tij që në mëngjesëmbrëmie më lutë Allah xhen leula mat që ka nevojë, patyshim ti ke nevojë, nevojë detu eki personale, unë kam fmijtaj, kam vetat këtu ne dallojmë. Mir po është një lloj, është një, është një varg, një sasi e caktuar lutje që të gjithë bashkërisht ne i përmbahemi nga se këtu na ka mbsu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fillimisht kur bie fjora për dhëkrin e sabahut dha akşamit. Kur është koha e tij? Kur fillon koha e sabahut dha akşamës për kët dhëkrin? Normalisht në anim fjora e sabah, edhe tash sabah për neve kohë lë, lloj me dikon sabah te dikur sabah ja kanis dot kur u çu fal për tikon është halap gjysën natës të flajnë Sabah e kanë dhejt saati, kanë njerë Sabah në kanë lojloj. Apo, fetërishë për neve Sabah kur janë isë, që na me përmenë, Allah në gjëllë ura në Sabah. Kur është e? Kam përmenë djetarë mendimet e ndryshme, që nuk duhet ashtu nga arkejme këtë mendime, por aja që është me përferuar dhe me më bëshqit në në basë argumentëve është, se dhekri Sabahot filan, kur të falet namazë i Sabahot. Ase këtër visëmbajnë filan ditën vazhdojnë me përmendrën Allah gjenlojnë me dhikrën e sabahot. E kur fillon dhikri i akshamit, dhikri i akshamit nuk asë i kërshri sabahot, e kam një akshamit për fillon para akshamit, fillon mas të mas të i kindis, e vazhdojnë dheri në përëndim të dirë, dheri në akshamit. Do të tëtë, koha e preferuar dhe e pëlqyër dhe e kërkuar për dhikrën e sabahot është, kur të falet sabahu dheri sa të l dasor koha preferuar dhe e kërkuar për namazë për dhikrin e akşamit është pas sa të falet namazi i ikindis dhe rësohet për ndendillin. Kjo është koha preferuar. Dhe për këtë dietar ka përmend argumente shumë të tëa sikur është qjalallahu lewala wasbih bihamdi rabbika qabla tul ush shamsi wa qabla ghurubha. Allahu jalla wala that dhe ti madhorye zotin tën dapërmendë zotin tën para se të lindë dielli dhe, dhe, dhe para perëndimit të saj. Kjo është e qartë ose Allahu xhallahu ta'ala këtu ia ja, bëso kufizime caktuara kohore kur është e preferuar dhe e kërkuar Zotin më përmant. Dorso Xherir ibn Abdullah al-Bajri radiyallahu ta'ala me siguri transmeton Buhariu dhe Muslimi në Sahihut e tyre. Përmend thotë se një ditë ishim duke ul, një ditë ishim të ulur pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe na tha Shikaj në hanën, e cila adnat është hanë e pëllotë, dhe ishte shume qartë, dhe tha, ju kini me e pa zotin e juaj, si kurse po eshini këtë, hanë, la, la, tu da, mu në firë u jeti hi. Nuk kini fare me pas, më dy shi asë një gullime në përmezi, kjo është nga mirësit e ahiretit, respektivisht të shkuaris në gjennet. Allah u ka me i shpërbluj me mundësit me e pa. Zotin Gjella Gjelali hua Andajthe të pegamberi Pasë që je përmendë këtë vlerë Dhe këtë siharit që dhe këtë mirët mazët Fë inis të ta'atum Enla të glebu Fë salatin qëbële të lu Shemsi u qëbële gurubiha Fë faalu Andajtë se këni mundësi me i nejtë gati shumë Nëmajshë no, gjitha namazëve Po këtu ka Vëndu theksin Nëse këni mundësi me i nejtë gati namazët para linjës ditës së sabotit dhe para perëndimit të saj rregjatohet. Si me se këto dinamozi kanë dy atë pasazhme tek Zoti Gjallë i Gjallë. Dhe sikur e thot Xheriri Ibn Abdullah ky sahabi, da pejgamberi i shoqën kur përmendën namonë sabotot, i qidis e lexoi këtë ky ayat, që ne zumë dhe ne majër të përmend dhe madhroi Zotin tan. Andaj këja më kuptua sikur se shumë argumente të tjera se koha preferuar për dhikën e sabotit, tashmë është koha që qoftë bëjmë sabahun kur të falet dhe do të thot me namaznin e kinis pas të falet deri sa të lind dielli. Normalisht për deri sa upërman namazin e sabahut dia akşamit është një çështje që edhe këtu ndodh që të pyetemi për këtë çështje andaj vështirë më e ditë. A është ky dhëkër i ndëlidur me falen namazit apo me kohën e namazit? Do të thot, ë a, a bën me të bëj dhikrin e sabahut? se kua sabatëhin maheret, dhe dykush mund më në falë sabon, edhe gjusore përse për falë mëna, në është ta në gjemija, pëtër. A është ndëllidur dhekri i sabatë e jakshamit, me falë në amaz të njerit, apo është ndëllidur me kohën, pëtër. E këndin, e kemi nura, po thëmë kësime ishë 4 e gjus, 4 e 14, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d A e bën këtë dhikrën? Apo e fali këndinë pastaj? E bën dhikrën. Cëla është? A e që duhet me e ndikë? Normaleshtë, djetarët kanë thënë se dhikri sabat dhe e këshamit është indërlidhur me kohën e namazit, ju jo me falin e namazit. Kjo është e para. Mirë po, pa, ka në duke pas parasysh, se fali e namaz është obligative, nështë dhikri që po flasin për të është vundetar në kështë obligativ Atëherë edukat e besimtarët është që tja për parësi farzit pas taj në filive, për të arruajtur rendit një adhurimeve dhe për të mbajtur në kontrol disciplinë e ti, që mës tja për parësi në filive për e farzëve, halëse ka falë farzin e ndërsa pa angazhohet me ato që është vënëtare. Pra ndaj nuk prish pun dhe i logaritët se ka bu dhe krymë në qovëse e krymë pa u falë në mazë, po regull e lipë që të jetë do tëtë në përështë kohën e e, e, e përmendu dhe të korte falë korte falë namazën mirë pasë që dhekri sabah dhe akshamit të nërrundet ka kohë të saktume korte falë të sabahu dhe rësot linë dili korte falë të kinë dija dhe rësot falë të akshamit pas ka kohë të saktume e në qofë se ka linë dili dhe nëse kemi përmendu se kemi, përmen, kemi bodhikën enda kemi qenë të angazhuar me dhe qka nëse kemi bodhikën enda ose ka li, ka përëndu dili, ka hiku ajacis, në një se këmë bëdhikën enda, a konstruot kjo i kje dhikrit, mësme thonë fara, apo e thua kur dhe që tjefet mundësia? Disa nga djetar ka thëmë se kjo dhikër e ka kuhën e vetë, po i ku nuk e thumo. Por kjoj mendim nuk ka argumente, e cekja vetë sa për me e ditë, se mund të nëgjeni ndë njëre mirë, por s'ka argumente për këtë apë. Mendim me i sakt ësht Kohërat e përcaktuara për këtë dhikër, janë kohërat e preferuara dhe të kërkuara për te. Po në qovë se ikë dhikri, atëherë e thët njëri kur t'i ka mundësi të përthëm. Argument për këtë është hadith i ajshës, radjallahu ta'ala, s'la ka thënë, se ka thënë peganberi sallallahu aleyhu sallam, kujdo që ikë pjese e përcaktuar për lezim të Koranit natën, se mësëm tari ka pjese përcaktuar, lezim të Koranit natë Falë namazë I ka tërgluar sistemi në adhurimit Edhe ka thëmë Peygamberi S.A.S. Me në fatëhu Hizbuhu minën Quran i bër lejtë Kujdo që i ikë Fësasie përsa këtuar lezimit të Quran Natën Letë e ledzanë pasi që të linë dili Dili sotë falë i drejka Ditën Ane këtu ka për mundësin që Në që dhe të ka ikë dishtë ka nga ja Që ti këtë që në duke përë atëre e kompanzon në kurcaktura. Traditi Aisha se te ashora radiuallahu anha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na së ndaftën një herë me ik namazin e natës, diku te ik vitri, e kanë dhënë gjumi. Çfarë bën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E linte komplet ju jo. e fali te pasi që linte dilli deri para së mi katrikës. Do të thot, ku namazet e duhas ku paraditës që fillon pasi që linte dilli diku 20 minuta. Dhe përfundojnë, a, fër 20 minuta para se me thirë e zonë i drejkës, para se me hikë kua i drejkës, është kua e namaz duha. Në këtë kohë, njëriu që i ka ikë vitri, mund me e kompenzu. Por tashë nuk e falë ditën tek, nga se ditën nuk ka vitër, por e falë qift, si kur se e falë të pegamberi sallallahu aleyhi vësallem. Në këtër argument që klasin se, njëriu nëse ikë dishtë kanë gadurimet, mund me i kompenzu në kurat saktur kur tjepët mundësia dhe nuk len metik, metik dhikrin nga se është me vlerë të muadha do. të dhe që duhe me përmanë nga mesirë të dhikrit është me rëndësi këtu të ndërlozër uh, disë njerës nga njëra uh, vrej për shambull edhe në namazën dhikri rukus, subhanë në rabbi l'adhim dhikri sejgjës, subhanë në rabbi l'a'la për shambullam ose dhikri sabaj që më flasë për të e shumë se nuk ilë viz boost e përmend me amin, me me, me mandje, dhe përmend Allah, nai përmend vetë kapën. Kjo nuk ngjjet dhikrën. Kjo nuk llogarit dhikr që po flaset për, për të. Mund të jetë meditim, dhe kimi thon se edhe meditimi është dhikr. Mirë, po ju dhikr që nuk kupton kjo që po flasim, ngasë pejgamberi se do të më ka thënë çmo di kush thot, kështu edhe kush thot kështu. Nëse ofënja nuk mund të bëhet me buzë të mbyllura, duhet të lëvizin buzët. Edhe pse ti sot jetor ka kuzuar se si edhe njëri me një vet në ti do të thot me një përshpëritje që ndojson veshin e vesh tij. Por kjo është e preferuara, nuk është e kërkuar. E kërkuar është të lëvizni buzët. Prandaj, nuk llogaritet se e ke thon lut caktua në caktuar nëse nuk i ke lëvizur buzët. Duhet të lëvizë buzët që të llogaritet thënia apo lexim i Kuranit apo thënia dhikrte e, e këtu me radh nga se vrejet që në drejtim kanë nga njerëzo disa, disa elshime. Gjithashtu të preasohet që Duma përmë lidhim me dhe kripëmeselëve ka shumëta të ndëllosur që flason për ta është a ecë si kan fillim ne kemi të mburojmë muslimanët po e marr kët libër se këtë kemi gjur shipër po kudo çoft njëri mund në mlel, ose me mbledh ose më përfitu nga lutja që i ka thënë pejgamberi sa von në sabah ose në akşam kemi atje ka thënë pejgamberi kush thot katri hera për shembulla e kokocev kush thot pesë hera kokoc kush thot hëra ku është atë përshambu sajedul istighfar zotriu iken foljes një nga lutjet më të mira për me kërku foltë kalloh është pikrisht në këtë në këtë varg lutjesh Allah mëng të rabbililahi ilahe ila int khalaqtani ni du'u ni lutë pak më gjat kush atë këtë një herë ka thënë pejgamberi sa do të e ka një, një shpërmbajit të madh që kanë memorin inshallah të ardhmën atë mir unë po duam të thon këtë istighfarim kët, 3 hera apo 4 hera po pëlqen ju Një herë të gjithë së përmë delë më dhe bërë më dhe ma shumë Thejmë i se Kur bëjë dhikri sabat dhe ekshamit Për mbaju sasi së kërkuar Ka që ka thënë pejgamberi sësërëm Ca për me e kryjë dhikrin Pas taj kur e ke kryjë dhikrin Dënë prej këti dhikrin Me përzit dhe që ka me thënë ma shumë Shuj sa të dush pas taj e për A këmë tëmë Kër je i kyqë në Në, në, në procesin e kryjë së dhikrit e p Nëherë ka thonë herë thuja, ka thonë 3 herë 3 rrethuja. Përmboi kësaj. Pasi si që e ke kryqët e thëtit kët, po don prapë buhalalutë, sot duhet thuja pasardhën. Do të mos e, e kurzo me numër dhe me sasi caktuar nga se pas këtë mund t'jet një konkurrencë, uh, kujt, asaj që ka përsaktuar pejgamberzon. Po duan onë 3 herë 1 sot pas har nëse sot në mënyrë lëvizin këtë temp nuk prish punën apo. Por për kësaj ende duke përdorur dhe kë mundomë të dhikrin, mundom përmbajt rregullit e dhëkët. Dhe dobi e fundit të nderrunë azhidin me kët dhëkë sa bó da akşam, tash kot shumë të, por shikon se është kjo fi subhana precize, s'ka këtu disiplinë, s'ka këtu rregulla, po që e formojmë mësimtarin. Don Allah më përmend, shumë bukur përmendë. Mir, po janë disa rregulla. Kur je këtu, kur je kështu që realisht t'imi të gjithë të bashkuar në një bazë caktuar e pastaj mbi kët bazë njerëz garojnë në t'miratë e e zotë xhelo xhela uallahu. Për fundi sa disa prej rregull që ka bëjmë edhe edukatën që duhet të këtë parashës besimtari kur e përmend Allah xhelo xhela, veçanërisht kur bëhet fjalë për përmendjen e, e Allahut në mëngjes dhe në mbrëmje. E para të ngëllon zikat bëjmë edukatë është ruaje sinqeritetin. Ne nuk bëjmë në sinçer. Ka, njëzit, për shambl, ka një azë për shkak të pamekalo di kuçë, unë bëj dikën e sabat ta tashamit apo lëviz buzë ose çon pak zonën ose natos se lui s'e çudit. Aja çkau të sinçart për hir të Allahut çka e pranohat. Aja që nikos sin sinçart ka thonë Fudali Ibn Yadi Rahimullah një dietar i madh, thuaj u aty aty që bëjn për syë për façë mos u lutni. Ata që bëjn për syë façë i kanë thurë mos u lutni. Seprapëdova kikitu, pse po lutesh? Më mirë flaj ose bën një punë të tjetër të se më boti çka për njerëz s'ka shpagim. S'ka pagë për to. S'pagun Allah për të. Nga së nukë e ke po për njëzë të tijë. Ndaj rruje e sinceritet e për. E dyta, na po flasë për me përmenda Allah në gjellë u ala. Apo, me përmenda Allah më në gjest, më brëmje. Mirë, po duhet me pasë përrasyru se edukate me simëtarër që me kërku në dimë pre Allah që Zotë i gjellë gjellë u me, me indihmu. Për ndaj, pejgamberi, së asë në që fari i tha muadhit. Dhe që në këtë përrasy, kështë muadhit, muadhit ka, ka qenë Përgambërin sësënë, thë, ja, Muad, vëllahi, ini lehu hibbuk. Thë, Muad, vëllahi, unë duhë t'yja. Shë ka përgambërët, unë duhë t'yja. Andaj, thë, mos le asë njëherë, pas gjithë dhe namazit të thua, Allahume e ini alë dhikrike, vë shukrike, vë hosne ibadetik. Thë, thua i o Allah, vëzotia, më ndihë më mua, shë ka më ndihë më mua, që të përmendit ju alë dhikrike, vë shukrike, vë shukrike që të falenrejtuj dhe husnë e ibadetika dhe që në përgjësi të adrejtuj si duhet po sa kallon dhe sa olemak ka thonë këtë e kallon para selamit dhe sa kallon një mas selamit me një hera po A dhe si e ka kërna maz mëre lët tashka një varg lutjesh lëtë allon me të ndihmo ty që zotin gjellon me përmanë si kurse duhet gjithashtot prej edukatës në menë kjo nuk është obligativi ka se prish por edukatësht e presimtari kurullana përmend për veçalisht në dikën e sabohet tashmë është që të bën ulje të përshtatshme. Të bën ulje të përshtatshme, e cila realisht i ndihmon në përulje. Ngase si nganjë edhe ulja është ajo që e dikton disponimin e presimtarit. Dallon me përmand allahu në komti qiçtrana, apo ndërsa dhomo për allahun kur i ulën dishush si ngjoje dhe i koka kanë kë i ulën dhe përmand allahun gjithë. Dallon kjo. Ndikimi ndikimi i të jashtmos është i pamohushëm në të brancën tonë avdon. Prandaj ju pozni kujdes no, kur vëdon xhami, mesimtari duhet të jetë i kujdesshëm si po ulet, si po rën, apo nga të gjitha këto kanë dikim në aspektin e brancës së zemrës. Na është kërkuar se do në sikurse e ka përmendur për pejgamberi sa solallam se kur falta mund rënte i ulur me kokë ulur dhe përmend Allah xhala xhala luham. Kështu që kjo është një një gjë që mesimtari jep një fjalë Ja vjen fjaloi disprimimi i të brandshëm që ndikon në prjetimin, ndikon në prjetimin e, e diktorit. Edhe këtu kam përmendë ato ashtu se për të do si të çim dhikri Allahu subhanahu wa taala, kvalitativ, subhanahu ashur është mirë, si mirë gjithëma. Në si abdes, kështu është e kërkuar, mirë, po më mëkon me abdes, mirë më çeli kthyrë nga kibla. Dhe këtu ne edukata që na ka mësuar Allahu xhallahu taala pejgamberi sallallahu alaihi dhem për një dhikrim më më kvalitativ apo. Mande tjetër dha rani i qet më përmend Allahu xhallallahu i tijë për bodikën e akshamit ose dikën e sabot, e më lënën në zhurmshëm. As nuk din çka tha, ku meta, sa i thash, muhabet, ma pshitën kjo që mfolë. Nga njëherë një është nukulme, zihet normal se si jeni vend që sunë zieti. Po nëse ke mundsi me zgjidh vendin, mund do të jetë sikurse ke më thënë një vend më i qetë dhe ti të jesh në pozicion që ta të ta përmend Allahu xhallallahu i tij. Nuk është mirë që për shembull do me bodikën e sabot akshamit dhe që anë është dikur është që dinë është a përmash, këtë dikër, ose edhe e ledë zënë, që duke e bërë dikërën me që një angazhume edhe, me shku dikujtë mesajh, me këqyru në i lem që pëllun lojmet, me ngunë, nga se kjo është vendurësje. Në kjo është kjo edukatë më allonë gjën leona që veç me gjumë me përmand, e matë i kjo i dikën tjetër se qëka tha ky, ku po thot ky, e qëfar u p Përmendja e Allahu xhalla Gjell xjalaluhu e thash shumë të tjera, por gjitha këto të nderojnë nëse i marrim para syh, bën vërtet edhe sikur se kemi sikur do të kët një shi tjetër. Të Prandaj ne po mundojmë që të përmendim rregulla të caktuar të dhëkërat më të vërtet, na ndihmojnë që ne ta përmendim Allahun në përmendje më cilësore, kualitative, që kondikim në zemrën tonë dhe kondikim në frymën tonë, në, në përisi që dhikri Allah xhalla xjalaluhu të bëhet gjeneti i kësaj dunjoja dhe rukëtim dhe koridor që në shpije në gjenitën e botës tjetër. Këtë në njësa regullat që pata nërmenë me përmendë përsa dhe do të vazhdojmë përsi në shala me këtim, dhe do të akim nërshëm, zotë i shpërlujë dhe i ruajt, ose rëzama le Mohamedinu, ole Ali, ose hame, ose dëmërësime këtimë.